Чи людина переконана у власному вмінні виховувати інших людей? Чи, наприклад, ницим ректором? Тоді тема про ницих ректорів, як ви, певно здогадалися, скасовується. Олексій і Поліна не в захваті від того, що інколи їм доводиться влаштовувати вечірки. Але є такі свята, я нарахував принаймні два, які вони традиційно святкують. Це – «День народження Олексія» і, вірно, «День народження Поліни». А все це влаштовується під гаслом «Треба шанувати родинні традиції та підтримувати відчуття близькості». Таке потякає Поліна, яка не може зізнатися, що їй просто дуже подобається отримувати вишукані подарунки. Хіба вона не розуміє, що це – Природна людська риса радіти подарункам. Втім, хто зна? Може, вона робот? А у роботів свої уявлення про природність. Так каже Поліна, що протирає спеціальною ганчіркою від Марксен Спенсер, подарунок викладача Венедикта, свої окуляри від Гуччі. Подарунок аспіранта Миколи. Близькість у розумінні Поліни – це стосунки Олексія та Поліни з людьми свого кола. Цікаво, може в дитинстві маленька Поля, що завжди стрибала вище за всіх інших дівчаток, просто мріяла мати притулок для покинутих собак? на тільки не перетворюються наші невинні дитячі мрії. Слід зауважити, що списки гостей на всі свята, які відбуваються у квартирі Олексія та Поліни, складаються ретельно. Кожний новий гість мусить мати кілька рекомендацій та пройти всебічну перевірку. Вас можуть вилучити зі списку тільки тому, що якась подруга Поліни сказала, що ви обсмоктуєте курячі кістки за святковим столом. Чи ваша бабця робила аборти? Або ваш собака настільки забруднює ваш одяг, що ви можете принести на собі цей бруд у квартиру Олексія та Поліни. Або коли ви смієтесь, то, здається, наче когось укусила бджола. Або у вас постійно скуйовджене волосся. Або у вас нігті не квадратної форми. Або ваш улюблений колір насичено-бузковий. А це ви прикидаєтесь, вдягаючись кожного дня у тоскно-сірий. За цих умов, Навряд ви сподобаєтесь Олексію, вже не кажучи про Поліну. А от якщо ви визнана всім офісом красуня, тоді у вас можуть з'явитися шанси, даровані Олексієм. Але не поспішайте тішитися, тому що всі важливі рішення в цьому домі приймає Поліна. Проте, незважаючи на такий серйозний підхід, навіть в Олексія та Поліни трапляються невдачі. Остання, яку я пам'ятаю, спіткали їх тоді, коли сіра миша Людмила, особистий консультант одного академіка, завжди вдягнена в білу блузку, застібнуту на всі гудзики, чорну спідницю завдовжки на 7 см нижче колін, та в такі мешти, що їх тільки знавець мештів міг би відрізнити від валянок, яку вже ніяк не можна було запідозрити ні в яких сумнівних витівках, приперла з собою свого нареченого. Хто б міг подумати, що її наречений по-перше, виявиться атлетичним красеним, по-друге, буде вставляти бляха-муха розриваючи навпіл кожну свою фразу. По-третє, вузом, який він закінчив, буде Інститут фізкультури. І по-четверте, він не тільки нап'ється принесеною ним же пляшкою горілки, змішавши її з поліненим вишуканим червоним вином, о, що він сказав про вино, який кисляк такий і тусняк, а під кінець іще й наблював на чисті сірі килими, спеціально замовлені Олексієм у магазині тканин, промовивши в обличчя Поліни. Хто ця дупа? І хто їй радий? Виявляєте собі людину, здатну в тверезому стані при пам'яті, охоче зібратися і піти до них у гості. О, щодо мене, то я краще завітаю до Мінотавра. Ну, там, принаймні, мені не буде сумно. Не думаю, що в тебе є вибір. Ну, Сам сказав, що гроші от-от скінчаться. Ну, розумієш, якби навіть питання стояло так, або ти помреш, Стасе, або підеш до Поліни та Олексія, я б і тоді завагався. Я обіцяю, що тобі буде весело. «Слухай сюди!» І воно повідало мені, що цього разу на день народження Поліни запрошено дуже важливу людину. Одного чоловіка, ім'я Петро Андрійович, з яким, подейкують, буде працювати Олексій. Петро Андрійович, окрім того, що є заслуженим ученим, чим він це заслужив, цікаво – так само є державним службовцем дуже високого рангу. А крім усього цього, має приватний офіс, куди йдуть великі кошти. І де за кошти трохи менші рвуть жили його співробітники.